פרק י"ב וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. ויהי כשמוע ירבעם בן נבט, והוא מפני המלך שלמה, וישב ירבעם במצרים. וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירבעם בכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור. אביך הקשה את עולנו,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 ואני אוסיף על עולכם. אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אלי ביום השלישי. ויען המלאכת העם קשה, ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו, וידבר אליהם כעצת הילדים לאמור, אבי הכביד את עולכם, ואני אוסיף על עולכם. אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סיבה מעם אדוני למען הקים את דברו, אשר דיבר אדוני ביד אחיה השילוני אל ירבעם בן נבט. וירא כל ישראל, כי לא שמע המלך עליהם,